А потім стільки всього сталося за такий короткий час. Амалія, виявляється, жила два паралельні життя. В одному слухала чужі оповідки, а в другому цілеспрямовано йшла до межі, за якою. І Віктор теж не таким простим виявився. Дивні ігри дорослих людей. Не знаю, ви ж мудрий пан, письменник. Це я вам має ставити запитання, а не навпаки. Усе у ваших руках, як то кажуть. У мене від власних запитань голова аж тріщить. Хто б відповів? «А, то й ти не випадково внадалась до кав'ярні, бачу», – усміхнувся Віктор. Але на цьому розмову перервав телефонний дзвінок. Потім Женю гукнули із салону через прочинене вікно, та ще й прийшла наступна клієнтка. Життя знову завирувало навколо дівчини. Віктор помахав рукою на прощання і вирушив у своїх справах. Бо хоч і працював останні роки вдома, але час від часу мусив з'являтись то в редакціях, то на радіо чи телебаченні, то на спільних з іншими письменниками акціях Письменників він знав у Києві чимало, а відомих – то, мабуть, усіх. Тому так швидко і запідозрив відому письменницю Амалію у фантазіях і почав приглядатись. А останнім часом думки про неї майже не полишали його. Він не знав її прізвища, не був упевнений, що це дивне ім'я справжнє, але мусив собі зізнатися, що жодна жінка після похорону дружини не зачепила його аж настільки, і щось із цим треба було робити. Розділ 41 а буває, як не вдасться день, то так і тішить до самої ночі. Женка ще не обмізувала, як світ сьогоднішню новину від господині салону, але вже розуміла, що скоро травень скінчиться, і шукає собі нове місце власне, вона й це посіла випадково. Ніколи не мріяла бути адміністратором біля майстринь, але коли так сталося, це здалось непоганою комбінацією три дні заробляти руками на власну кишеню, а інші три офіційно працювати в тій самій сфері. «Що ж, доведеться щось міняти в житті, шукатиму інше», – думала дівчина, ідучи пішки з роботи додому. Дзвінок від Діллі перервав її роздуми, спланував дівочий вечір. «Ось тільки зайде додому перевдягнутись та щось кинути до рота, бо її аж нудило відкавити тістечок, якими харчувалися сьогодні. Але вдома закрутилось таке, чого і не планувала. Старенька господиня почувалася зле, лежала в ліжку, не могла підвестися» тільки гукнула її зі своєї кімнати, коли почула, що Женька повернулася з роботи. Ольга Яківна попросила зміряти їй тиск, при цьому ледве промовляла слова, примружувала очі і здавалось, найменший рух завдавав їй страждань. Женя захвалювалася, тремтячими руками вхопила тономет, що лежав на підвіконні, вдягнула на руку господині манжету, старанно накачувала грушею в нього повітря і поступово спускала його, слідкуючи очима за стрілкою на шкалі а також дослухаючись до звуків у стетоскопі. Але хоч як старалась, верхньої цифри тиску вловити не змогла. Нижній складала 120, і це вже було забагато. Може, якусь пігулку маєте, Ольга Яківна? Треба щось випити, а найкраще давайте я викличу швидку. Ой, не знаю, Женю, я так боюсь тих швидких, не люблю лікарні. Так, вас же не обов'язково покладуть у лікарню. Може, оглянуть, уколють, що заспокійливе, і щоб тиску пав. А, я ж вам не лікар. Ой, не знаю, може, воно й саме менеться. од зімно шпачку, а ти зовсім додому, нікуди більше не йтимеш. Я посижу коло вас, не хвилюйся. Зараз тільки подзвоню братові. Старенька повернулася на бік і притихла. Здавалося, вона втиснулася в ліскко, вдавилася в нього невідривно, щоб не рухатись більше, і завмерла із заплющеними очима, і з виразом стримуваного страждання на обличчі. Женка зателефонувала Іллі і розповіла, про таке несподіване ускладнення вдома. Не можна зволікати, Женю, несподівано по ділому, відреагував хлопець. Треба викликати швидку. У нас бабуся теж гіпертонік, торік мало на той світ не вирушила. Лікарі сказали могло бути гірше, якби вчасно в не госпіталізували, а раптом інсульт. Викликай лікарів від гріха знаю, які вони уперся ці старі, але якщо їх слухати, то може бути запізно. У жінки затремтіли руки, але вона опанувала ба й суворим дорослим голосом повідомила Ользі Якині, що зараз викличе швидку, бо ніч попереду і навряд чи їй стане краще. А ще запропонувала зателефонувати синові господині, бо ж треба повідомити, та немає в мене, Женю, ніякого сина, то я так, щоб не думали, що зовсім самотня. Ілля з'явився біля під'їзду, саме коли ноші з хворою. Закочували в білий лікарняний бусик, а схвильована жінка супроводжувала її. Скутер слідом за швидкою, знайомий поганоосвітлений коридор у сірих кахлях, знову великі стривожені очі, женьки та тремтіння її пальців, запах медикаментів і короткі фрази лікарів, літня безпорадна жінка, що стогне від кожного руху, кардіограма, тиск, аналіз крові узятий на каталці, вантажний ліфт із важкими залізами дверима, відділення палата на вісім ліжок, Черговий лікар із вечірньою в дому і в очах. Список медикаментів, шприців та систем. Ліфт, цілодобова аптека на останньому поверсі. Несподівана вартість ліків. Ліфт, банкомат у вестебілі першого поверху. Ліфт, аптека, ліфт, відділення, палатами, сестра, крапальниця, лікар. Вона спатиме до ранку, можете йти додому.